Коли я прокинувся, то тільки по лезу сонячного світла, що проникало до купе через щелину в стелі, збагнув, що прийшов ранок. У цьому сонячному лезі комашилися тисячі пилинок. Я подивився вниз із висоти своєї полиці. Петро ще спав, забився у куток. Гуля сиділа за столом. Я бачив тільки її руки. Подивився навпроти. Галя лежала на спині, підтягнувши під під підборіддя. Її очі були розплющені. Вона дивилася у стелю. Ну що, доброго ранку, сказав я, припідводячись на лікті. Доброго ранку, повернулася до Манагаля і відразу заглянула вниз, під свою полицю. Петю, прокидайся. Я зістрибнув униз. Погляд мій впав на те місце, де зазвичай було вікно. У російському, тьмяному світлі я помітив якийсь квадрат на дерев'яній стінці над столом. Я підійшов ближче, нахилився і, зрадівши своєму відкриттю, голосно микнув. Переді мною було вікно або принаймні віконниця, забита зовні щитом. Я навіть побачив кінчики двох цвяхів, якими прибили цей щит. Енергія, накопичена під час сну, потребувала виходу, і я попросив гулю посунутися до стінки купе, а тоді заліз на нижню полицю та вдарив правою ногою у дерев'яний щит. Дошки тріснули, але щит не піддався. «Ти чого?» – Петро стривожено підняв голову. Я ще раз щосили вдарив ногою по щиту, і миттю ще одна смуга світла пронизала купейний простір. Це була широка горизонтальна смуга. Вона перерізала лезо світла, що падало зверху Після третього удару щити стріском відлетів від вагона і залишився десь позаду А нам у віконницю засвітило сонце Засвітило так яскраво, що всі ми замружилися А Петро навіть затулив очі рукою Для мене поєднання стуку коліс і прямого сонячного світла здалося музикою Я бавився із сонцем, не відвертаючись і не затуляючи очей долоною Очі були заплющені, але міць сонця потрапляла крізь стулені повіки і народжувала химерні кольорові плями. І нове повітря, що увірвалося до вікна, вимило докрихти всі запахи купе, замінивши їх на свіжий і вологий аромат моря. Коли хвилин за п'ять ми вже розплющеними очима подивилися у вікно, то побачили, що їдемо вздовж берега, вздовж Каспію – то трошки піднімаємося над ним, то наближаємося майже до крайки води. Краса побаченого затягувала нашу мовчанку, вікно виявилося не єдиним нашим відкриттям за цей ранок. Під нижніми полицями, вже в сонячному світлі, ми знайшли коробку з посудом ложками і виделками, примуси, пляшку гасу, чотири старі верблюжі ковдри з витертими східними орнаментами. Уже згодом я помітив, що в туалеті на стінці, яка одночасно правила за двері до вантажної частини вагона, чиясь рука приклеїла портрет Пушкіна, напевно вирізаний зі старого огонька. Було ясно, що ми не перші мешканці цього вагону, і ми сповна відчули вдячність до наших попередників. Усе, що ми знайшли протягом цього ранку, було ретельно почищено і складено. Навіть примус блищав міддю так, наче ним ніколи не користувалися. «Ми заплатили за вагон люкс», – подумав я, згадавши про долари, які довелося віддати в обмін на вагон. Тепер виявилося, що вагон був того вартий. Петро вміло заправив примус гасом, накачав його і запалив. «Ти пробач мені завчорашнє», – сказав він по-російському, і я збагнув, що він справді почувається винним. «Це все...» «Тютюн! Не той тютюн!» «Це взагалі і не тютюн!» Голосніше, ніж зазвичай, промовила Галя сердитим голосом. «Ти наркотиків накорився!» Петро обшукав поглядом купе. «Я зрозумів, що він шукає!» Дістав із-під столу пакет. Напарник зачерпнув долоною тютюн і підніс його до очей. «Тю!» – тільки сказав він, хитнувши головою. Потім вистромив долоню у проріз вікна, і тютюн розвіяло вітром. Отакої, такої», – сказав він сам до себе. Потім знову подивився на мене. «Усе одно, перепрошую, Коля». «Я вже не пригадаю, що вчора потякав». «Нічого», – я махнув рукою. Галя вже прилаштувала примус казанок із водою. Стояв він не дуже твердо на пласкій, градчастій підставці. Добре, що посередині підставки був круглий отвір». Нижня півспера казанка на два-три сантиметри сідала в цей отвір, надаючи конструкції відносної стійкості. Гуля дрібно нарізала на столі паличку сушеного м'яса. Я з цікавістю нахилився до м'яса. «Це водій дав, баранина!» Гуля кивнула на пакет, який лежав у неї під боком на полиці. «Суп буде!» Затишок тривав. Я позирав у вікно на море, над яким підіймалося сонце на виноградники, що раптово вклинились у вузький простір поміж вагоном і морем. Потяг рухався без поспіху, тому була змога уважно роздивитися все, пов що ми проїжджали. Я з цікавістю спостерігав за двома жінками в чорному, які оприскували виноград, потім за човном, на котрому двоє пацанів відпливали від берега порибалити. Їхні весла розмірено опускалися на воду. «А як ти гадаєш, Колю, як із цим піском варто чинити?» Пролунав за моєю спиною голос Петра. Я знизав плечима. Подумав, запитання тільки звучало просто. «Чесно кажучи, не знаю», – зізнався я. «Ясно, що його треба якось розумно використати. Але ж країна велика, а піску мало». «Мало», – кивнув Петро. «Замало». Я озирнувся і побачив, що тепер уже він глибоко замислився. Якби його потрошку в дитячих садках розсипати, як полковник пропонував, Задумано промовив він, потім почухав рукою потилицю, провів пальцями вниз уздовж вусів, наче підрівнюючи їх. Усе одно на всю Україну не стане. Може, полковник щось вимитує? Там кебетних людей чимало працює в СБУ. І якщо вони цим раніше переймалися, то, вочевидь, знали, для чого. Так, полковник, напевне, щось уже придумав. На словах погодився я з Петром. Хоча слабко вірилося, що Вітольд Юхимович мав на пісок якісь конкретні плани. В обіді ми всі розляглися по полицях, вирішили собі влаштувати тиху годину. Сонце вже кілька годин не зазирало до нашого вікна. Воно висіло десь згори, над поїздом, але тепло, залишене всередині купе його ранковими променями, ще відчувалося в повітрі, яким ми дихали. Гуля тепер лежала на верхній полиці, а я внизу, на твердих дошках, оббитих дермантином. Спати не хотілося, але навіть просто лежати, похитуючись у такт руху потяга, було приємно. Я лежав на спині, заплющивши очі. У голові крутилися фантазії, народжені моїм хорошим настроєм. Я уявляв себе героєм, який повертається додому з війни. Дивним чином цей герой починав набувати рис одного із запорізьких козаків з картини, присвяченої колективному написанню листа турецькому султанові.